Hoofstuk 201 Jacob met die klein Joshua in gesprek, die kynkie kla oor die geringe aandag wat aan hom van die kant van sy ouders en huisgenote geskenk word. Na hierdie woorde het Jacob hom ook na die kynkie neergebuig en aan hom gesê, Luister my liefste Joshua, my teerbroerkie, as jy eenmaal ondeend word, dan is dit met jou ook byna nie meer uit te hou nie. Sou jy my nie die selfde berisping wil gee soos jy aan jou moeder Mirjam gegee het nie? Jy kan het wel doen, maar dan sal ek ook nikkerig wees met jou, omdat jy my nie vir daar die speeliekie uitgenooid nie, terwyl ek toch baie graag en van ganse raarte daarby wil wees. Maar die kynkie sê, o bekommer jou nie Jacob, dat ek iets aan jou sal sê nie, want jou voordierende bestendige aandag aan my is reeds aan my wel bekend. Bovendien, ons deel immers dikwels die lot, en dan gaan het met jou net soos met my. Want kyk, as jy so dikwels met my uitgaan, en my dan weer na die huis dra, waarvan dan ook al, dikwels soms selfs uit die stad, as jy daar iets te doen het, en my dan saam neem, dan kom niemand ons te gemoet nie. Ons gaan sonder verdere begeleiding weg, en as ons weer thuis kom, dan kom geen sien ons te gemoet nie. So alleen soos ons weggegaan het, So alleen kom ons ook weer terug. En as ons af en toe een kwartier te laat kom, dan kry ons boon op nog een degelike berisping. En as ons thuis is, dan mag ons nie te veel beweeg nie, as ons nie berisping wil heen nie. En hoeveel daar somtijds ook gepraat word oor allerlei dinge, sê eers of ons ook tot die interessante dinge behoort, waar voor so, sommige woorde per dag sal so geld, maar as so'n kennis hy die stad omself sal aanmeld en sê, ek sal jou maandag besoek, dan verjeug ons gesinnele al drie daag tevore daar da oor en pra dan nog drie daag daarna daar oor. En as die vriend kom, dan loop elkien om te tegemoet en as hy weegaan, dan word hy tot by sy huis huisdeerbegeleid. Maar as ons gaan of kom, dan beweeg geen kat in die huis nie, Wel kry ons te hoore, as hier soe welsprekende kletskous uit die stad kom, Jakob, gaan maar liever met die kyntjie buiten speel, en ons gaan dan dadelijk sonder geleide na buiten, en mag nie vroeger terugkom nie, voordat dit die kletskous geval het nie, en oe onder begeleiding van die hele gesin te vertrek. Alleenlik as Sirenees of Jonathan kom, dan is ons ook in tel, en as belangrike beskouwings nie hinderlik is nie, Wees jy daarom nie bekommerd, dat ek iets aan jou sou sê, wat jou sou kon seer maak nie, want ons albei is immers wat aansien en liefde betref, gestel. As ons die hele dag stil is, en geen geluid maak nie, dan is ons braaf, en die die braaf is dan ook ons hele loon. Is jy tevrede daarmee? Ek is nie. Toe Jozef en Miriam dit gehoor het, het hulle albei bang geword. Die kynkie het hulle echter geris gestel en gesê, Toen dit maar net in die toekomst iets wat anders, Die verlede is verby, En Jacob het in sy hart van vreugde geween,